Мама пішла. У майстерні приємна прохолода від кондиціонера, трішки незвична, чужа. Вона заповнює ледь чутним шепотінням весь простір кімнати, згори до низу. Дівчина підходить до Мольберта, торкається кінчиками пальців полотна і відчуває, як усередині починає наростати трепетна гаряча хвиля, готова в будь-який момент вирватися на волю і пролитися веселкою фарб і звуків. Десь ззовні починає лунати музика. Гомінка і тиха водночас насичена густиною барв. І разом із, із тим, ніби розірвана хвилями гірських шпилів. Там, за вікном, хтось грає на флоярі, теркує, зачудовано ніжно і стрімко. Музика гір звучить над містом, розповідаючи йому про шпилі, що підпирають небо про бистрі потічки, про густі ліси, про мочари, про світ, який населяють, очевидно, не тільки люди. Аліна обережно, щоб не сполохати чар музики, відхиляє штору і визирає у вікно, на теплій поверхні дахівки. Стоїть Кажан у півоберта до її вікна, та, закривши очі, грає, ніби вправний митець, виписуючи барви своєю флоярою, наповнюючи світ звуками і втіхою. У грудях дівчини шалено колотає серце. Та хвиля, що так стрімко наростала всередині, стає ще більшою, і нарешті заполонює собою все її єство. Аліна тремтячими руками бере до рук пензлик, відкриває фарби, вона вже не належить собі. Той шал, той азарт, музика, які заполонили із середини і підперли зі всіх боків, раптом стають цілістю і виливаються на полотно. Аліні застається, мов на дитячій розмальовці, обвести, зафарбувати ті лінії, ті образи, слова, звуки, які вихлюп... вихлюпнула її уява. Аліна дригує пензлем, а флояра, то сполоханою пташкою, то жар птахою, звучить зовсім поруч, караючи серце, наповнюючи його цілющою водою. Аліна заглиблюється у світ фарб та образів, а музика флояри переплутується з музикою літнього дощу, тихо, тихого і погідного. Ірина дивиться на ніч через вікно своєї спальні. Дощ. Тихий, рівний, літній. Мов кожна його стежечка до землі пестливо вирівняна. Вривається спогад. Василь пригортає дружину до себе і палко шипоче. Чуєш, кохана, як співає цей дощ, мов музика флояри. І я, здається, знаю, хто на ній грає, але чутно шелестять Іринині губи. Вона знає, хто. Однак цього разу щось пішло не так. Її донька не була схожою ні на закохану дурепу, ні на перелякану до непритомності. Навпаки, вона відчувала в Аліні силу і впевненість у собі набагато більші, ніж колись мала сама. Аліна набагато сильніша за неї, за її матір, навіть за бабусю. Поруч із донькою, та нею завжди був люблячий батько та справжній чоловік. Наразі зрозуміло одне – Аліні поки що – той з двома душами байдужий, а вона йому? Зогляду на дощ ні. Вони зустрілися, вона певна, що зустрілися. І де? Сила землі та неба там, де небо заступають кам'яні вершини будівель, і його майже не видко, а під ногами. Замість трави, квітів та роси штучна дорога. Що він робить у цих джунглях із бетону та асфальту? Те ж саме, що травниця знатниця, очевидно. Втікач, як і вона? Та це не її його нехмарник, Ірина знає, напевно. Це чужинець її залишився в тілі Ігоря, майже замкнений і безвільний. Це, зрештою, вберегло її від переслідувань, хоча що там кривити душею, як вона потерпала, що, зрештою, все знов піде не так, і він її наздожене, вистежить. Після невдалого повернення в тіло Ігоря дводушник був добре дезорієнтованим. А ще, кажуть, то дрібниця як крутитися за сонцем чи проти нього. Бабуся це добре знала. Вернути в тіло, яке повернуте обличчям до ночі, майже вирок для дводушника а вона ще шпетила діму із Сергієм Зете, бо жаліла Ігоря. Не буває зла, яке б на добре не вийшло. Ох, і не любила колись тої приказки. А, що помірку... а якщо поміркувати? Як Ірина оберігала Алінку від усього того? З часом до була, що на світі не один дводушник. Була майже впевнена. Це талант знатниці травниці притягує дводушників. От і не стала доньку вчити своєму ремеслу. Хоча сама не могла противитися потягу до землі, до трав. Як, як тільки не намагалася, на щастя, оточуючись, приймали це як хобі. Тільки Василько знає правду. Пригадує, як Алінка одного разу наполегливо попросила навчати її і її розмові з травами. Так і сказала. Ірина випробувала доньку. Напередодні Василько привіз з на, на Сколівщині м'яти. Трава була всяка, і зболена, і втрачена, і хвора, і здорова. Тож мусила перебрати. Здорову на ліки, змарновану на волю. Вирішила перевірити таким чином доньку і вжахнулася. Донька жодного разу не помилилася. Це було неймовірно. Таке чуття до Ірини прийшло з роками. лінка ж, не замислюючись у 15 років, вправно читала одним дотиком долоні до трави її сутність. Слава Богу, що донька це сприйняла як вирок. Вона бездарна. Але такий талант не приспати, не знищити. Зараз дівчина заглиблена у мистецтво, у світ книг-полотен, та Ірина інтуїтивно відчуває, що скоро дівчині стане там затісно. І річка... Вийде з берегів і греблю прорве. І ще як прорве? Заховати чи затерти дане Богом неможливо. Ірина дивиться у вікно і плаче разом зі своїм містом. Дощ падає і співає, співає і падає. Гонехмарник грає на флоярі.